F stereo in town w. No, <laughs> התוכנית הבאה, מעדן וניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהים קטעי ניבים סתומים, זה די. ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסתיר, משבר האושר. והדווי פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר קטעי ניבים סדומים, זה די ושוב, הציף הכל ושוב, הכל בסעיר נשבר העושר והדווי אף סכר שכחה, בניתי לי מגן Thank <imitation> you. <imitation> <imitation> <imitation> <imitation> אחד בגיר, קטעי מידים סתומים, זה די ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסתיר, משבר האושר והתוואי אף זכר שכחה, בניתי לי מגן, הנה היה כלום שם, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סטומים, זה די. טוב, אנחנו מתחילים <laughs> את uh, מעדן ויניל, יום ראשון היום, uh, והיום uh, יש לנו פגישה, לא חצי פגישה, פגישה מלאה, <laughs> עם דורית ראובני. שלום דורית. בכל זאת הגעתי למרות הכל. נכון. שלום. נכון, <laughs> כי בכל זאת הגיע למרות הכל. <coughs> אבל, <coughs> אבל <coughs> העיקר שכולנו כאן. <coughs> כן. נתכנסנו באולפן עם uh, תקליטים של uh, דורית. Uh, פתחנו uh, עם השיר, uh, פגישה, חצי פגישה מתוך uh, מופע שירי רחל. שמעתם כאן את דורית כמובן, שמעתם את חנן יובל, שמעתם את דני כץ. ועכשיו אנחנו יוצאים לדרך באופן אה, רשמי. <laughs> אז אה, שלום, דורית, שוב. שלום, רם. אה, יש לנו כאן המון המון אה, דברים שלך, כולל אה, שני שירים חדשים מהשנה האחרונה. וואו. אה, יוני, מה? צועק טובים. מה? חזק מדי. כן. Okay. אז... יוני כאן, קצין אספקה ראשי שלנו, מהצד השני של זגוגית, אמירה, המפיקה, רובי, הטכנאי, הרבה מאוד מוזיקה. אה, וגם ינקלה פה. כן. למה הוא לא נכנס? הוא הנהג שלי. למה נכנס לטופנית? לא ידעת. מוזמן? לא ידענו. ינקלה תמיד מוזמן. אם יעקב שומע, אז שייכנס. יכול להיות שהוא הלך לשתות משהו, מי יודע? הקפיטריה פתוחה. עכשיו אנחנו צריכים להחליט. עם איזה שיר אנחנו רוצים להמשיך, אז... האם אנחנו עושים את זה בצורה כרונולוגית? אנחנו עושים את זה בכל צורה שאת רוצה. לא, כי אז צריך להתחיל מההתחלה. ועכשיו את מה שתרצי. דרך הלהקה. את יודעת, יש לי כאן גם כמה תמונות מאוד מעניינות. אמנם אי אפשר לראות אותם בשידור החי שלנו, כי זה פה על המסך, אבל הן קטנות. אבל אני רוצה להחזיר אותך לארבעה בפברואר 1972. ובתאריך הזה, אני אומר ארבעה בפברואר 1972, כי אז מתפרסם כמובן גיליון לעיתון, יש שם את במקום הראשון שני המצעדים העבריים. שלישיית פיקוד המרכז. היום, היום. היום, היום. במקום השביעי, צוות הוואי צנחנים מסביב למדורה. זאת אומרת, יש כאן אירוע נדיר שבו את, בשני הרכבים שונים, נמצאת אה, גבוה מאוד אה, במצעד, ואת עדיין חיילת. כן. זה עושה לך משהו? בטח, אה? אני... מאז שהתגליתי, הרי... הרי אם, אם קראת את לעיתון דאז, אז זה, הי, הייתי תגלית. אמ, אני לא יכולה להפסיק להודות לצבא, בעיקר לקצין החינוך שהיה איצ'ה גולן, שכבר לא איתנו. איצ'ה גילה אותך, נכון? איצ'ה, כן. זאת אומרת, זה הכל התחיל בצורה, אם אנחנו עושים כרונולוגיה, אז... אה, ראשונות. ראשונות כן. ואז מוני אמריליו, קוצי אנחנו צריכים לעשות הפסקה של שנייה ולהגיד... Uh, לדור שלא ידע את, שתשואות ראשונות הייתה כוכב נולד של, של שנות ה-60 <קוד> וקבוצת ה-70. וזה, וזה רק רדיו. כן. תראה מה בגלל זה מאז, אגב, האהבה הראשונה שלי זה רדיו, רק אחר כך טלוויזיה. כי אם שיר היה מצליח ברדיו, אז הייתה לו המשכיות גם הלאה. ובזכות הרדיו, בזכות תשואות ראשונות, קיבלתי... א', המון, גם מוני מריליו כתב לי מכתב שהוא היה רוצה לשלוח לי וגם היות והייתי טרום צבא, אז קיבלתי גם המון זימונים ללכת לכל מיני פיקודים. אז בחרתי להיות בפיקוד המרכז, כי רציתי להמשיך ללמוד שם, למדתי אצלו על השאנצר המיתולוגית, פיתוח קול, למדתי גיטרה, אצל מורים... בקונסרטוריון, הכל uh, בתל אביב, אז רציתי להמשיך uh, להיות במרכז, מה שנקרא, וזה לא נורא שהייתי צריכה להגיע מקיבוץ שר עמקים, ששם נולדתי, עם אוטובוס ורכבת ועוד אוטובוס, להגיע תמיד למרכז, אבל הייתי עושה את זה כל שבוע. ואת אמרת, דרך אגב, אה... היום היום הגיע למקום הראשון במצעד השנתי, ב-72, ומסביב למדורה, למקום השלישי, שזה בכלל הישג... שלישי, אמרת קודם שביעי. לא רציתי... שביעי במצעד השבועי. אה, השבועי, אבל זה נכון שהוא היה שלישי. את זה זכרתי, אבל אמרתי, רגע, אולי אתה יודע יותר טוב, אבל אני צודקת. בשנתי הוא אכן היה שלישי. בשבועי? הוא היה, תראה, יפה, בשבועי הוא היה שביעי. תראה, אני, באמת, אני, הדלתות נפתחו לי מהרגע שאי שוב פעם, זה לא התחיל ישר, בום טראח, להקה צבאית. קודם הייתי לבד. אז הוא הכניס אותי עם דורון סלומון, הגיטריסט הנפלא של להקת פיקוד המרכז, לפנינו. ונתן לי להקליט ארבעה שירים על סלילים עם דורון סלומון, שתי גיטרות, גיטרה אני, גיטרה הוא. אז ככה זה, זה התחל, התחיל. אני זוכרת שהייתי באכסניה בתל אביב, ופעם ראשונה שמעתי ברדיו. אני, אני זוכרת שכל כך התחלתי להזיע מרוב במלון התרגשות. במלון חיים במקרה? לא, לא, חיים זה היה... לא, כי שמעתי אכסניה בתל אביב, אמרתי, רגע. כן, אה, איך קראו לאכסניה? אה... שטריקר. שטריקר. אכסניה שטריקר, כי זה היה ברחוב שטריקר. אוקיי. אחר כך זה הפך להיות כל זה יותר ואתה מבין, אז זה הכל, הכל איצ'ה, זה הכל הפיקוד הזר, כמובן. ואז, לאט-לאט הוא הביא את גיא יפה, היינו צמד, חרשנו את הבקעה, ואחר כך גיא רצה שנהיה שלישייה, כדי שיהיה יותר הרמונית. ואז צביקה כרמל. צביקה כרמל, ואז הפכנו להיות שלישייה. וגם כן, הלכנו, נסענו כל... כל כל הזמן, כל יום, למוני אמרי לו הביתה, ושם התחלנו לעבוד כשלישי. עכשיו, עכשיו הגיע הזמן לקצת מוזיקה, אז היו לך שני לעיתים גדולים, ואמרת, לפחות ללעיתון, שאת אוהבת יותר את מסביב למדורה, כי הוא מרגש אותך יותר. באמת? טוב, אחר כך אני אגיד לך מה אהבתי אחר כך. אז... כל פעם היה משהו שריגש. באותו זמן. נכון ל-72, כן? אז אנחנו... זה גם מתקשר? יש לך את זה כאן בתקליט, את מסביב למדורה? יש מצב, זה גם מתקשר טוב עכשיו בו עמר, ניתן את מסביב למדורה כבר. לא, לא זה, אחריי לצנחנים. מסביב למדורה, ואם מסביב למדורה, אז כמובן שאנחנו חייבים את uh, היום היום, צוות הוואי חטיבת צנחנים. צוות, נכון? לא, היום uh, היום, ש... היום זה שלישיית פיקוד המרכז. ש... זה. זה. זה נורא מבלבל, כי בשני הרכבים שונים, באותו זמן פחות או יותר. נסביר למה. אבל היום זו, היום. זאת ההתחלה. כן. I don't know how much I'm going to be today Today, I'm maybe going to experience I love and suddenly I'll play Today, maybe I'll play You're listening today Let's play today from the beginning Let's play from the beginning Gay reduce Check it Amen. Mm -hmm. אז מגיע השלב הבא, אתם מגוף אז uh, זהו, רוצה, קטן. אז זהו, אני רוצה להסביר. אנחנו היינו שלישיית פיקוד המרכז, היה צוות הוואי בקעה וצוות הוואי צנחנים. שלושת הגופים האלה הורכבה להקת פיקוד המרכז של שנת 72'. ואז מוני אמריליו, חיים חפר מילים, הביא לנו את האיש מן הבקעה. האיש מן הבקעה, להקת פיקוד המרכז, ואנחנו רוצים לשמוע את זה. האיש מן הבקעה. כבר מגיע. מהבקעה, בכל זאת לוקח זמן עד שהוא מגיע לפה לחולות. כן. Thank <laughs> you. הביקה, <laughs> ואנחנו ממשיכים. טוב, אנחנו דאגים קצת. לא, לא, לא נלך ממש בסדר כרונולוגי, <laughs> אבל כן, אנחנו הולכים בסדר כרונולוגי. אבל עדיין, אני, אני אוהבת, <laughs> אני אוהבת, okay. כי פשוט... אה, תראה, זה, זה לא היה מובן מאליו שזמרת אה, סולנית, קודם בשביל להיות בקודם ב, ב, בלהקת צבאית צריך לחתום ארבעה חודשים, אוקיי? אז, אז, אז, אז שנתיים. אבל אחר כך עוד חצי שנה ביקשו שיחתום, ואחר כך הייתי על צף שמונה. עם, דרך גנדי, לא נתן לי לעזוב, והייתי סך הכל שלוש שנים בצבא. והשתחררתי... שירות של בן. והשתחררתי ערב מלחמת יום כיפור אה, באוקטובר, ואז אה, היא פרצה. אז, אז, אז היינו אז, חלק מהבנות השתחררו, חלק מהבנים עדיין היו חיילים, כמו גם יעקב, הבעל שלי, אה, שהכרתי אותו שם, ב, בלהקה. ו... ואז היינו צריכים לבנות. את, הבנות, מק... את מק... מקפידה על יעקב ולא יענקלב? יעק... אני היחידה, אני היחידה, okay. ואז גם, גם החבר'ה מהלהקה קוראים לו יעקב, בגלל שאני קוראת לו יעקב. ואז חמישה השופ... חודשי מילואים. גם השופטת מילואים. קוראת לו יעקב? יעקב, כן, כן גם אסתי קוראת לו, ככה, היא, בשבילנו היא אסתי. ו... ואז, היות בת קיבוץ, כבר אמרתי, ו... החליטו לעשות מופע משותף של uh, מבצעים, יוצרים, קיבוצניקים, שנקרא ניחוחי חציר. ושם פגשתי לראשונה את דודו זכאי. מדליה. מדליה. הוא היה מעין השופט. הוא עבר לדליה עקב נישואיו, <אח> לבת קיבוץ דליה, ליעל. ושם גם כמובן הגבעת רון, ושלישיית המעפיל, ו... היינו חבר'ה טובים שעשינו כמה מופעים. אז מה שנעשה עכשיו, זה אנחנו נלך דווקא בסדר ההפוך. אנחנו נתחיל עם תקליט משותף של רק דודו ודורי. כן? כי זה מתוך מופע. זה מתוך מופע. וזה השיר שנקרא לילות. נכון. ואני יכולה לספר שאחרי... 47 שנים äh, נפגשנו שוב לחדש את המופע, וזה שיר גם לילות מאוד מאוד מבוקש בהופעות, ואנחנו מופיעים כבר כמה שנים במופע לילות ביחד. וזה המקור. שוב הספת תשבי, מי חם עתה רותח, ומן הרחוב הולך שעות אז רק כדי שלא תפספסו את המופע הבא. בראשון ליולי, בגרי ביהוד. נחזור לשם אחרי כבר כמה פעמים שהיינו שם. זה קהל, זה, קה, זה קהל הבית. כעול, ו, ובכלל זה מופע ל, לארץ ישראל הטובה, לקהל יפה שמגיע, ואני יכולה בהזדמנות זאת גם להודות לקהל הזה, שלא עוזב אותנו. רשמתם? ראשון ליולי. <תנים> This is poetry by GEFOM. Bahs Bondi Khadanshy. וכן עוד נשוב היחד ללכת בדרכם העצובה של השבעים. לה-רה-רה-רה, לה-רה-רה-רה, ללכת בדרכם העצובה של השבעים. נשוב אל הטלטל, אל משעולי הלחם. זום הממטרות בין שמש לבן עצר. ראינו השפוכים קוראים לנו ללכת, לאינו היפים מעמק יזרעאל נשוב עליהם שטוחי שמחה ודמע אל המסע נצא.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 זה מתוך אה, ניחוכי חציר. לא, מתוך אה, לילות. מתוך לילות. אבל עכשיו אנחנו עוברים לניחוכי חציר. נכון. וגם אני... פה אני רוצה לספר שבתקופה האחרונה אה, התחברנו, דודו זכאי, חנן יובל ואני, לגבעתרון, ואנחנו עושים מופעים משותפים. אז גם למופע הזה יש תאריך 12 ביולי. איך אומרים? הללויה. במשכן, במשכן, במשכן אומנויות בתל אביב. as a Shar Alleluia, Alleluia, and this is the song Alleluia, Alleluia, and this is the song הללויה, הכל מתוך תקליטים, או הרוב מתוך תקליטים. ואם למישהו יש טענות לגבי הפיסים? למה? זה החלק האותנטי של מעדן ויניל. זה הקסם. זה הקסם שלנו ברדיו קסם. זה מראה שהתקליטים ישנים. ושיר מקסים, mm. עד היום. עד היום מבוקש. עד היום, כן. מבוקש. הללויה. כן. שני חברי קיבוץ עין גדי. ותישארו איתנו, כי יש לנו עוד, mm. uh, עוד הרבה מאוד uh, שירים בסדר. שאנחנו רוצים uh, להספיק ולשמוע, ולכן אנחנו ניפרד עכשיו uh, מהללויה. וכבר אנחנו, וכבר אנחנו אה, עם השיר הבא של שייקה פייקוב. כן, קינטות היום אני. שייקה פייקוב אה, עשה אלבום כפול של אה, כל השירים שלו, והייתה לי את הזכות לקבל את השיר הזה. ODDS MORE רחוק על פני היד, וגז נידון השקט בשחק הנרדד. הארץ היא נחמדת, יומה כולו שבת, לכל לבב מולדת, מכל צרה מפלט. נפשי כולה אורגת לארץ תקוות שם. את נפתחים לרגע שערי המערב נפשי כולה אורגת לארץ תקוות שווא את נפתחים לרגע שערי המערב ודרך פז נמשכת רחוק על פני הים וגז ניגון השקט בשחק המרדם וגז ניגון השקט בשחק המרדה mais elle avalu היום. אני רק רוצה להגיד שהמשוררת אלישבע היא זאת שכתבה את המילים. כן. ו... ועכשיו אנחנו הולכים שוב אחורה קצת בזמן, לשנת 73. את משוחררת. משוחררת, ריאל... זה אחרי מלחמה. כן. הפסטיבל, הזמר של שנת 25 למדינה. אז זה לא היה פסטיבל שעשו אותו רק בבנייני האומה. זה היה פסטיבל שנדד בין חמישה מוקדים. חיפה, אילת, תל אביב, ירושלים ובאר שבע. ומכל המופעים האלה נקבעו הקולות. אז וה... ו... אפשר להגיד שצריך רכבת בשביל להגיע לכל לי... המקומות האלה. ואני זכיתי במקום שלישי. עם רכבת העמק. כן, ו... יורם תיארלב ומוני אמריליו. זה די קרוב גיא... גיאוגרפית. נכון. למקום שבו נולדת. נכון. שער המקים. is the hurricane shut up by allahimbamek <laughs> Ba zo רכבת העמק הגיעה לתחנה, אנחנו ממשיכים עם התוכנית הזאת שכולה מעדן ויניל נוסטלגי. אוי, זה מוני! שומעים? לא, אני לא שומעת את עצמי. מוני, no. מוני היקר, אני כל הזמן מדברת עליך, אני מקווה ששלומך טוב. מוני, אתה שומע את דורית? רגע, אז אנחנו נעשה פה שינוי. בואי לפה, דורית. בואי, שנייה אחת, מוני, שנייה. אני נותן לך את דורית כאן, מהמיקרופון הראשי. אז זהו. אז, אז רציתי, רציתי להגיד למוני ש... שאני לא מפסיקה לדבר, לספר עליו, ו... ועכשיו בדיוק אחרי רכבת העמק אני הולכת להשמיע גם את ציפור בגשם ולספר על זה שאתה הבאת אותי לרחל שפירא, וכמה שזה היה משמעותי בשבילנו השיר הזה. ועד היום, אתה יודע, כל מחווה שעושים לך, רק לפני uh, חודש... היה מחווה בקיבוץ מגידו, שיר ליל שבת שדודו זכאי, עורך ומגיש, והקדישו את כל הערב לך, וכמובן ששרתי גם שם את כל השירים שלך. מוני, מתי תבוא למעדן ויני? אוהבים אותך, לא, ולא, לא שוכחים, תזכור, לא שוכחים אותך. ודרישת שלום חמה לעדנה. אני, תודה רבה, תודה, מכל הלב. זאת הייתה הפתעה שיעקב ארגן לנו. המפיק. לקח לך מאחורי גבי, אבל זה בסדר. כן. ועכשיו, הבטחנו, ולכן נקיים, ציפור בגשם. רחל שפירא ומוניה מריליו. See you next time. מה זה טראח ככה? أي, לא, לא, לא, אנחנו פשוט אה, רצים לקראת התקליט הבא. יוני, איפה? אתה יודע, אחרי שהסתיים, אני אספר... אה, עכשיו זה מהתקליט שינויים, נכון? אנחנו עוברים עכשיו לתקליט שינויים. שינויים, שזה באמת התקליט שהכי משמעותי שעשיתי, כי זה היה אחרי הרבה זמן, אתה יודע, אני... אני אספר ש... ממתי אני, האלבום? אני, האלבום משנת יצא? 87. אני, ברגע שהפכתי לאימא, הקדשתי הרבה, בני הבכור טל, אחר כך בתי מור, ו... ובני הצעיר אסי. והם כולם בעצם ממשיכים את ממשיך... המסורת המשפחתית, כן. מי מהצד של אבא, ומי של אימא. כן. ולכן היו לי המון המון שנות שתיקה. ואז אה, החלטתי... לא שרת בכלל? אין, או... דבר כזה, אין דבר כזה, לא להשאיר. או שפשוט לא הופעת. להפך, הופעתי והופעתי והופעתי, אבל מבחינת הרדיו, המדיה, התקשורת, אה, הייתי מתח מתחת לזה, כי, כי הופעות לא משודרות, אבל אין דבר כזה שאמן, זמר, מבצע. לא יופיע. אז, אז אני חייב פה לשים בהערת ביניים, כשמדובר על זה שלא לא משמיעים. ו... משמיעים ו... גם... ברגע שיש גם שירים. גם בשנה האחרונה את הוצאת לרדיו שני שירים. אחד מהם זה... הוא זה... Uh, uh, uh, uh, uh, חרבות ברזל. כן. ובין הארץ הזאת. נכון, אבל זה לא לרדיו, זה... אתה מוציא כבר היום, זה לא רדיו, זה רשתות. זה מגיע אלינו דרך לינקטון, פנטפון וכל השאר, אבל הם, זה... גם, הם גם מזרימים אותם כן, לרדיו. כן, אבל זה לא... זה... העובדה שלא משדרים אותם, היא כבר עניין, עניין אה, אחר, אבל... כן, עניין של בחירה, לזה בסדר. בדיוק, זה מוצע... מוצא... אבל אה, אני, אה, לא היו לי טענות כל, ה, כל השנים ל, לרדיו. בתח, תמיד, תמיד משמעו. בטח שלא ישמיעו. על התקליט הזה, אה. והלהיט. הגדול מאוד הזה שאנחנו רואים לשמוע. משינויים? רואה, נשמע, כך כן. כל מה... לא, היו כמה, זה היה כך כל מה שאלוהים נותן, זה היה בחופשתו של רחל שפירא וחנן יובל, והיה אדם צובר זיכונות של יונה וולך. ו... אה... כן, זה שכתב שכת... גם את כך כל מה שאלוהים, שמעון גלביץ. זהו. עכשיו הכל יכול להיות אחרת זו רק התחלה זו משוואה שאין לה סוף שיש בה נשמה כן כן כך כל מה שאלוהים נותן כן כן כך כל מה שאלוהים נותן אנחנו לא מורידים את התקליט הזה, כי מיד אחרי השיר הזה, מגיע עוד שיר שאתם מכירים היטב. ואוהבים. ועשו לו כבר גרסת כיסוי. כן. אברהם טן. נכון. אבל זה שלי. אנחנו בונים את המתח לקראת השיר שבאחרי... מה שאלוהים נותן, אבל אתם כבר יודעים במה מדובר. ואם לא עדיין, תגיד. אני? עוד מעט דורית תציג את זה. ברגע שאנחנו גומרים עם השיר הזה, והנה הוא יורד, לא? פיידאוט ארוך, אבל... פיידים? עכשיו, אנחנו... אדם צובר, זיכרונו. יונה וולך, שמעון גלביץ. עיבוד של אילן וירצבר. הוא עשה את כל הבום הזה. <עד> <עד> אז מה ששאלתי, ואני שואלת גם ב... פה, בשידור, יש שח, שירים שהקהל אוהב, מבקש, דורש מכל הופעה? כן, אה, הנה דוגמה, זה אדם צובר. תמיד כשאני אשאיר אותו, אני אקבל מחיאות כפיים של וואו. ואם אני לא אשאיר אותו, אז למה לא אשארת אותו? ואני אוהבת, ש... אוהבת שצועקים לי מהקהל. כן. אז אם צועקים לי, יש הרבה פעמים שצעקו לי רכבת העמק. ישר אני. אני אוהבת. משנה תוכניות ושאר עליהן. אני אוהב, כן, זה... איזה כיף. כן, אני, אני כזאת, <סת> משתדלת. אבל שירים שאת פחות אוהבת, לא, לא, לא זה... אם, אם מבקשים ממני שירים של מישהו אחר. גם זה קורה. ואז אני צריכה לאכזב. <laughs> <laughs> אדם צובר זיכרונות. in the summer of the summer. In the summer of the summer, like the king of the summer, and there is a man there. And the king of the summer, can't come to them to come from them. He's referred to us תראו, אנחנו עכשיו, אה, נשאר... אנחנו נשארים עם התקליט הזה. בקיצור, כן, אי אפשר זה, שלא להישאר עם התקליט הזה. זה אלבום הזה. מופת, הייתי אומרת, ו... ואני גם נורא רוצה אה, לספר באהבה ולתת כבוד למלחין של השיר הבא. רחל שפירא כתבה את בחופשתו וחנן יובל, שהוא חבר יקר מאז שירי רחל. אה, אנחנו... כל הזמן מצטלבים בהופעות. זה גם די מחבר את הקצוות, כי אנחנו פתחנו עם פגישה, פגישה חצי זה. פגישה. ואנחנו כל הזמן מפגשים. אנחנו כמעט לפני הסוף של <טן> השעה הזאת. אז בחופשתו. בחופשתו. מוקדש לכל מי שתכנן. בחופשתו. והיא חשבה שזהו רמז לבאות, והיא חיבקה אותו בעצב מסוים. היא יופי איך נגלה לי ליטות, את מנחשת מה עולה, ותעתי יופייה עמה. נגלה לי ליטות, וכבר הערב מסתיימת חופשתי, וכבר הערב מסתיימת חופשתי. ن vene بمها خليخبي الكهافوس فييا منا شيءشنا بش فيليito أ خ ודעתי יופייך. לכל דבר טוב, <laughs> מגיע סוף. ואנחנו, זהו, אנחנו סיימנו שעה נפלאה עם דורית ראובני. תודה רבה. ושירים הרבה. שכולנו אוהבים. מתוך אלבומים. אז <laughs> קודם כל, אנחנו רוצים לומר תודה לדורית. תודה. תודה ליאנקלה שהביא אותה, <laughs> ולא נכנס. <laughs> אבל, <laughs> אבל סידר את, ה, את הרעיון המפתיע <laughs> עם מוני <laughs> אמריליו. <laughs> uh, תודה ליוני בגן, קצין אספקה ראשית. תודה לאמירה, המפיקה שלנו. תודה לרובי, הטכנאי שלנו. תודה לכם שאתם מאזינים לנו. תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן גבינים, אבל אנחנו מסיימים עם שיר שמחזיר את uh, דורית ראובני לשורשים שלה. לגמרי. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ועד <laughs> היום <laughs> אני מופיעה עם השורשים האלה. זה שיר בלדינו, אתם מכירים את זה, המלך נמרוד. המלך נמרוד. שתהיו תמיד מלכים. מהמלכה הדורית. היה לנו כיף. תודה רבה. להתראה. אורי הרפז מנגן פה. Nacer, Abraham vino. Abraham vino, Padre querido, Padre Israel La mujer de terra se quedó premiada, día a día ella preguntaba de qué tenéis la cara tan debudada, ella ya sabía el biel que tenía, Abraham vino Padre querido, Padre benedillo, luz de Israel, Abraham vino Padre querido, Padre De lose a slide דיו קסם, 106 FM, מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון